Du vet när man sitter i ett rum och man är själv och man är omringad av fulla människor och man bara tycker det är jättejobbigt som man själv är nykter liksom. Jag tror aldrig att jag inte inse, försöker inse hur jobbigt det är att vara på andra sidan av det här att man, man själv är den enda som är full och alla andra är <skratt> Halli hallo. Hej! Hej, det är vi som är... Pinilla! Ja. Och välkomna till... 2016. Får det tänka säga det. Ja, Pinea. Ja, grymt. Mm. Eh, och nu så har vi ändrat det lite. Ja. Nu är vi inte längre på Soundcloud. Nej, vi hatar Soundcloud dem. suger. Ja. Och så kan det vara. Ja, det kan det. Ja. Men då valde vi att byta. Ja. Så det gjorde vi. Ja. Oj. Ska vi prata om nyår? Mm, det kan vi göra. Mm. Vad gjorde du på nyår? Jag hängde med dig. Oj. Och Emily och Frida. Vi mm. var hemma hos Emily. Vi åt lite tre rätter, och spelade lite spel. Det var troligt. Mm, det var trevligt. Eller ja, i min, min bubbla var det det. Det var trevligt. Ja, det var trevligt. Eller alltså, jag har ett problem. Du var full. Jo, men eh, för jag pratade med min kusin, sen några dagar efter, och sen hade du kul på nyår eller? Och då sa jag att, jo alltså, du vet när man sitter i ett rum, och man är själv, och man är omringad av fulla människor, och man bara tycker det är jättejobbigt för man själv är nykter liksom. Jag tror aldrig att jag riktigt inse, försökt att inse hur jobbigt det var på andra sidan av det här. Att man, man själv är den enda som är full och alla andra är nyktra. Ja. <laughs> Åh, oh, gud. Ja. ja det Men jag kus, tyckte så. det var trevligt ändå. Ja. Idag har vi köpt bananer. Ja. Och de var ekologiska. Ja. Välj ekologiskt, vänner. Ja. Gud, jag är så jättemonoton bara. Ja, ja. ja. Ja, ja, ja men jag är så himla, himla trött. ja men Alltså verkligen. Mm. Men det är för att jag har jobbat och sen så bara sov jag dåligt för att Findus var en katt. Han bara var skitjobbig. Så jag är svintrött och vill egentligen bara gå och lägga mig och det ska jag göra så Findus är dock bäst. Ja, han är ganska jobbig. Men han är ganska, ganska cool. Ja, han är ganska rolig, mm. men väldigt, väldigt jobbig. Mm. Speciellt typ så här på morgonen. Typ idag, typ så här, en halvtimme innan min klocka ringde mm. så börjar han krascha min dörr och grej. Mm. Och grejen är att han får inte komma in på mitt rum för att han välter allting i mina hyllor. Och han hänger i mina kläder i min klädstång. Och liksom jag har då typ eh, en spetsgräddning till exempel som han gärna hänger i. Och drar sönder, det vill jag inte. Så hade faktiskt inte varit inåt mitt rum. Och han liksom. Han var skit, bara... Åh. Men grejen är att. Eh, jag, ha, jag hade en likadan katt. Eller vi hade. Mm. Eller eh, som, såg, som såg exakt likadan ut som Findus också. Oh, eh, och var så där jättejobbig bara... också. Mm. Men en morgon. Eh, så var han borta. Ja. Yeah. Och så var det blodfläckar överallt och ingen visste vad han hade rättat vägen. Så ta vara på Findus nu din jävel. Ja, så alltså han är så sådär Men ibland är han skitjobbig Han försökte hjälpa till Vi var på Ikea häromdagen för övrigt sen. Och köpte grejer ihop Lite möbler och så Men så hade jag i alla fall köpt ett skrivbord Som jag bygger ihop hemma Och Findus Han skulle hjälpa till med skruvarna Han ville ju bara leka med alla skruvar vad Det var skitirriterande Och så satte han sig Liksom där man skulle skruva typ Men vad du är lite i vägen <märly> så låter den på morgonen typ. Då har du kunnat vara en katt. Du gör det rätt bra, katt. Ja, du får göra det då. Det går bra nu. Mm, Hundar. Jag är inte så bra på hund. Nej, inte alls. Jag är jättebra på Gorilla dock. Visst mm. nu. Oh, oh. Yeah. <laughs> wow, slå sig själv på braste. Det är det allra viktigaste. Mm. Och så måste man göra det hårt så att det hörs också. Oh. Men har du tänkt på när det gäller IKEA? Mm. För jag har hört ganska mycket att folk bara Men IKEA, det är ju för underklassen när de flyttar hemifrån. Ja, men så kan jag inte alls se den på Ikea. Jag tänker bara, gött, är liksom relativt billiga, skyddsnygga grejer. Ja. Till exempel de fyrkantiga tallrikarna som vi köpte. De var, mm, de var fina. Ja. Men vi köpte bra grejer, mycket bra grejer. För nu så ser det ut, alltså min lägenheten är ju ganska inkänt, så sett. Men, men med vår inredning så ser det ut som att du är Lilly och jag är Barney. Om man tänker Oj, hörde, så. Det är min mage. Ja, konstigt. Mm. Men typ inredningsmässigt, som när Lily och Bodos Barney i varit mother någon vecka. I don't remember though. Okej, okay, nej. Men när jag har inredat lite eget så är med typ färgglatt och trädigt mm -hmm. och sånt där. Och jag vill alltid ha allting mörkt jag... och svart. Ja, mm, det är faktiskt sant. Men jag vill inte ha det trädigt. <skratt> nej. Jag vill nog helst ha det vitt. Ja, jo men jag vill ha vitt svart och så kanske lite träd. Så det ser ut som att det är Lily och Barney som delar <skratt> lägenhet. Ja, men det blir bra tycker jag. Ja, men det blir okej. Okay ni en sängbord och grejer. Aj, jävlar. Och Lennart har vi köpt. Lennart! Var han Nu undrar ni bara, vad är Lennart? Då ska jag tala om för er. Det är en drink. Ja, just det. Lollo, som för övrigt gästade han podd för ett tag sedan. Jag mötte henne på Oscars. I Varberg. I Varberg när jag var där. Ja. Dagen efter julafton. Och så bara, smakade jag på hennes drink. Och så bara, vad är det? Hon bara, det Det är Lennart. Är helt Sen räcker jag och Lennart. Nej, men Lennart egentligen i Pontus det är en liten hutsch, kan ja. man säga. Mm. Det är en hutsch. En hutsch som, alltså den heter Lennart. Den är vårt skafferi nu, för jag har ingen skafferi. Ja, så den är bra. Lilla Lennart. Ja, lilla, lilla Så blir det Lennart. typ så här, bara, men vad lade du saxerna? Bara, Men hallå, Lennart, dö. Kan vi inte döpa vårt barn till Lennart? Nej! Lennart Jonsson Lindberg. <laughs> Nej, jag har redan planer på namn för mina okay. barn. Ja, men. Hoppas vi är samma. Mm. Jag tänker inte säga mina namn för då kommer Men vi hade som... ju det gemensamt. Men jag kommer inte säga alla mina namn jag har i mitt huvud. Mm. För att då kommer jag är typ så här: jag bara får komma snor namnen på mina barn. Okay. För det jag är som. Ingen ja. får ta det före mig. Okej, okay, då har du rätt i. Jag får censurera det så då. Ah, kan ja, kan inte jag till en och Jo. Så blir det är jättespännande. Mm. Nej, det blir inte man. <laughs> in my head. Spänning i vardagen. Ja. In your head. Och nu är det. In your head. Zombie, zombie, zombie. Ey, ey. ey. What's in your head? Ni, ni, ni, ni, ni. Åh, oh, det var mitt öra, love. Nej, nu ska vi prata om at 2016. Ja, men, ja. Gillar du vad inte är... min lilla håkan Det vad... gjorde ont i mitt öre. Ja, men... Fick du inte lite throwback till Nej, ja, jag fick lite ont nej. Jo, mm, nej, nej, nej, men okej, okay, 2016. Vet mm. du helt ärligt vad jag tycker om 2016? Det är Ja, jag bryr mig faktiskt inte riktigt. Mm. Men bara, okej, okay, men hela tiden blir det en ny månad. Okej, okay, det blir ett nytt år, men liksom bara... Oh. Ja, ja när jag bryr Det. Liksom, det är ju inte så att bara, åh, nytt år, ny jag. Man bara, nej. Man bara, okej, okay, du kanske vill förbättra dig själv och liksom ha mål med dig själv. Men vadå nytt år, ny jag? Man är ju ändå så sig... Eller fattar du vad jag menar? Ja, precis. Och jag, och jag, känner, jag känner så här liksom bara, aha, okej, okay, men varför... Varför måste man göra detta på ett nytt år? Varför kan man inte bara göra det liksom, bestämma, eller... Dessutom tar det tio år för alla att i kroppen och byta ut sig. Så man är inte ett nytt jag, bara för att det är ett nytt år. Nej, men fattar du, du fattar inte vad Ja, jag fattar ja. vad du menar. Men jag menar ja. <laughs> Nej, men jag känner bara att oh, jag orkar inte det här med nytt. Alltså, jag bryr mig typ inte. Vad är, det vad är det för skillnad på nu och 2015? Att det är lite längre fram i tiden och det har en sexa istället för en femma. Liksom, vad... Nej, vet du? Jag vet vad det är, vad det är för mig. Mm -hmm. Det börjar gå bra för mig nu. Gött. –Nej, jag menar på jobb med jobb alltså. Aha, ja. mm. jag, jag har inte haft ett enda jobb. –Jag fick min delegering då. Ja, det, det mm. –Nej, men jag har inte haft ett enda jobb mm. och nu så förlorar jag mitt CSN eh, på grund av... Jag har rövhål, –Ja, rövhål ni CSN. –Ja, på grund av helt sjuka lagar, men mm. det ska jag inte gå in på. Eh, så jag har faktiskt börjat säkra lite jobb och jag har gått vidare och sånt där, så det är nice. Då. Ja, och jag är faktiskt sjukt taggad på att jobba på Donken. Så mm. jag har faktiskt sökt dit och jag ska få gruppintervju. Jag vet, det många som har sökt dit? Ja, men... Eller jag känner flera smarta. Har du det? <gasps> kan inte du se åt dem lägga ner? <laughs> jo. Nej, det är väl jättenöj som någon som är bättre än mig får det jobbet, men... Jag behöver det jobbet. No jobb nu. one That's so cheesy, though. <skratt> <skratt> yes, Peter, Peter. <skratt> ja, men Jag har inte oh, yes. druckit te då. <skratt> jag, jag, jag, vet, jag vet inte hur ni känner er. Men om jag missar mitt rutinte. Du är gammal. Då är det kört. Då kan jag bara gå och lägga mig. Och nu är det fyra timmar för sent för mitt eftermiddagste. Nu låter ja, jag jättegammal. Men jätegammal. klockan är faktiskt tio så man får gå och lägga sig sina... <skratt> Nej. Klockan är nio. Tio? Ja. ja. Ah, jo, på tal om att vi Jesper nyss. Mm. Känner du inte ibland när du Jesper och pratar samtidigt? Tänker du inte på Doris hittar ni hem då? Att man så här pratar vadspråk. Oh, <laughs> oh, oh. Typ så. Jo ja, visst. Det känner jag. Mm. Idag åt jag en riktigt sejt omogen banan för första gången, tror jag. Har <fart> du aldrig ätit en omogen banan innan? Mm, jo, någon gång, men det är inte så jag minns det. Det var väldigt spännande, för jag brukar faktiskt bara äta ganska mogna bananer. Men den här var svårtuggad. <fart> det mest spännande idag i vårat liv Det var när Pontus åt en omogen banan. <fart> yeah. Wow. Mm. Nej, vi åkte buss också. Mm. Det var spännande. Så. Inte så. Jag tycker faktiskt inte om att åka bussen mycket. Nej, det gör du inte. Det är en sån där grej som blir lite... Ja. Inte ångestframkallande, men liksom när jag åker långa sträckor. Men det där var inte långt. Nej, nej. Det var en hållplats, typ. <laughs> men däremot tåg, det kan jag tycka är ganska jobbigt. För att på en buss så kan jag, då vet jag så här att... För det är just där, här... vad min mag håller på. Mm. Ah, ja, men då vet jag i alla fall så här att... Okej, okay, om, om jag får panik så kan jag bara stanna bussen och gå ut. Om jag sitter på ett tåg så kan jag inte ställa mig på bara stanna tåget. ja panik mm -hmm. liksom Eller fattar du? Ja. Då är jag liksom troligtvis nowhere om de liksom stannar. Och så bara aha, hoppar av varje då. Okej, okay, okay, vart, vart är vi? Eller liksom det finns... <laughs> fattar du vad jag menar? Mm. Så tåg gillar han så mycket, men bussbrukare går bra. Uh. <laughs> ja. Ja. Min mage låter simma mycket. Jag är inte den min... är galen. Crazy. Den är typ som en beatbox-mage. Oh, finns det sådana? Så. Uh. Så låter den inte. Mm. Men det är coolt. Mm. Och så snöar den också. Ja, och det är så himla, himla, himla fint. Men det är så himla, himla, himla kallt. Och klumpigt att gå i och ha. Och så är det så himla, himla fel. Varför? För att det är två veckor sent. Ja, fast det är ju ändå en äh, vintermånad. Att... Ja, ja, men äh, hade det varit liksom två veckor tidigare så hade man kunnat fira jul och så bara, yeah! Jag vet, men jag blev alltså, läst på alla människor som tänkt så. Men istället så blev det jul och så bara... <laughs> nej <laughs> eller förstår du? Ja så jag fattar vad du menar men oh. så jag blir så här man bara okej. Okay, men då kanske man ändå kan hålla i julkänslan lite längre eller hemma vi har inte sett ner julgren och sånt än Crazy. för att, eh, vi är typ bara så små tid och så mm. men då tänker jag att man bara men måste det vara så här på jul? Nej jag hade julkänslan då. och oh, då får du try hard mm. eller um, när jag var hos min familj innan jag åkte till dig. Så var det liksom, fan, vi har inte är kärligt, men vi delar väl ut ändå, typ. Mm. Eller det var jävligt roligt, så sett. Mm. Men det var inte så här hip, hip hurra, ni kommer tamten, och det snöar, och jag ser det snöar. Nej. Och så, så kommer man hem till dig och så bara, hej Och så alla säger, ja. Ja, men alltså, nu men jag har haft ljudkänsla. Jag hade ljudkänsla så länge, men så känner jag liksom här. Alltså... Mm. Eh. Att det är snö nu gör ändå att man kan hålla i den här julkänslan. För att det är typ så här, okej okay, julen som har varit och sen ska julkänslan vara borta typ. för att du menar? Ja. Att man så bygger upp till något som är ändå och sen ska det vara borta. Men nu kan man ändå hålla i julkänslan lite längre och ha inne lite längre. Så kan man ändå känna det här om man nu är så tjurig för att det inte var någon snö på jul. Och det där kapi alltså, eller, eller alltså, alltså. kapitalet hade kunnat få jättemycket ut om man fortfarande hade sålt julmust på hemköp till exempel. ja. Ah. För nu börjar det snö och sånt där. Och bara, yeah, folk bara, yeah det är julmust och det är snö. Men nu istället så blir det liksom vart dock, nej okej okay, Då kan vi inte svänga ma materiella. Dock så tycker jag att varm choklad det här mer ihop med snö tycker jag. Än vad julmust gör. Ja. Men jag tror att så mycket julmust som jag drack det var typ det så jag fick min julkänsla. Ja, det är För I drank a lot. Det jobbigaste dock Uh, med uh, Oatly på hemköp. Mm. Det är kanske inte någon hemlighet att jag inte gillar hemköp. Men så här mm. är det. No one likes it all. Uh, It's expensive. Ja, uh, nej men uh, jag skulle köpa Oatly. Mm -hmm. Choklad. Drycken. Ja, uh, Oatly-dryck, chokladdryck. Mm. Uh, bara för att värma liksom, för det och shit. Mm. Så hemköptat bort den och då är det ändå... Den enda som alltid var slut när man skulle ha hämta utli för att mm. folk hade tagit ut på den. Lol. De är ju ganska klantiga. Mm. Men man kan ju faktiskt köpa och boj och ja. blanda ut med mjölk. För då, det jag tänkte på det här hände någon faktiskt. För då räcker det ju till mer mm. glas, varm choklad. Mm. Men jag är hela jobbigt att blanda det också. Nej, men. För du blir klumpar och grejer. Nej, du jo. får. Nej, man får göra det på rätt sätt? Kan du göra... I'm an expert. Okej, okay, då får du göra havroboy till mig så kan jag gå med på det. Ja, det kan jag göra. Ja. Då kan jag kanske lita på dig med det. Ja. ja. Det kan jag. Vad är det, jag litar på dig. Men... Jag hoppas det! Annars ja. börjar jag gråta! Nej! Party hard. Ah! Party pug! Det står det med en pyjamas. Ja. Thing ever, though. Ja, så. Mm. Jag ser något trött. och Oj, så jag har inget att prata om så något tråkigt. <laughs> Nej, du är väl alldeles rolig i så sätt. Uh, vi kan säga att du, du skulle rita en uh, pinépoddbild. Ja, det skulle jag. Som vi kan använda 2016. Ja. Och jag började det, och det var bara rövigt. Och jag var. Bara... <laughs> Screw the shit-typ. Men jag kanske. Men jag har så många beställningar, så jag vet inte var jag ska börja. Kan jag börja med vårt egna? Hallå? Nej, så kan man faktiskt inte göra. Jo, det kan man. Så kan man inte göra. Okay. Då är det som man. Du var hans tycker jag. Men eftersom det här är pilotavsnittet. Så. Av 2016 Så kan vi låta den här ha en helt unik bild Jaha ja. Ska vi klista in så här partyhattar Partyhattar, ja Så här glittriga så. hattar, du vet ja. För det är nytt år Vi kommer ju såklart även lägga ja, ut Ett helt album med alla poddar från 2015 Som vi gjorde För Nu blir vi tvungna att ta bort dem från mm. Soundcloud, för Soundcloud Soundcloud, rör. get your shit together Ja, typ så men nu så kan ni nå oss på iTunes och på Spotify och allt möjligt roligt. Och det är lite spännande. Ah, men hallå. Kan man ta det... Okej, okay, alltså det är en jättekorrig fråga. Mm. Men jag använder aldrig iTunes. Fin mm. det finns, finns det i mobilen eller? Mm. Du kommer upp till podcast-appen. Får man? Ja. Nä. Jo. Livet. Ajavän. Shit. Så om ni har en... Eller om ni har en iPhone. iPhone som har. Podcast-appen. Ja, precis. Alltså iOS, bla bla bla. Whatever. Ja, åtta någonting. Oh, I ja, no. Då. Då kan ni säkert på på den så får ni upp den. Sök man påpinna på den då. Ja. Är du säker på att detta kommer funka? Ja. Wow. Om jag inte. Om du det, om det vill säga att det inte är så. Så. Kan vi göra en sån här eh, eh, konka-grej nästa podd att ni får bestämma något så här jätte awkward som jag måste göra live på podden. <laughs> ja! Typ ringa till någon eller någonting. Nej, men hur tråkigt. Nej, men vad som helst. Det får ni gemensamt som lyssnare komma på i så fall. Kul. Ska vi... Ni... Ska, vi inte göra... Ska vi inte filma den podden då? Vi kan börja lägga ut och filma samtidigt. Ja, videopoddar, ja. Mm. Shit, jo. Så kan vi lägga ut en på Youtube och en... Så det så blir det ja. så himla tråkigt för att jag sitter... Eller nej, det kan jag inte... För jag sitter typ alltid sen. Nu sitter jag i pyjamas. Jag har inte ens några byxor på mig. Jag har bara en pyjamas-tröja. Det är ännu mer exciting. Ja, det står faktiskt Party Pug, så det är ganska... Det är lite party. Up there. Ja. Mm. Och typ filt. <laughs> så är jag lite ont i magen. Så jag har en sån här värmeflaska på magen också. Gryt! Så det är en himla kul att kolla på. Mm. Jag får bli så här lite mer fancy. Ja. Oh. Sitta med lite vinglas... Det är någonting man har Och vi, vin. Alltså, jag tänkte på att vi måste göra 2016 mm. lite bättre. För 2015 var så jävla bra för eh, studenten och avslutningskonserter mm. och ansökningar till olika skolor mm. och sånt där som var jätteroligt. Och pengar så klart. Att jag mm. hade råd att leva för mm. På riktigt. Eh, så nu måste vi göra 2016 riktigt bra. Mm. Gud, jag fick så, här. Alltså, jag bara det här låter hur, kanske. Hur ska vi göra det? Men jag bara fortsätt. Ah, ja, men det här är något helt annat. Mm. <laughs> jo, men alltså, jag bara kom att tänka på det. Så jag är lite i magen. Och den, alltså, den, alltså, den min mage vibrerar hjärnet så att det vibrerar i soffan så det kittar i mina fötter mm. Så bara tänkte jag så här. bara Okej, okay, men då är det ju någonting i min mage som vibrerar. Och så bara. Ja, men är det typ tarmar som vibrerar då eller? Vart sitter det? Pekar. Ja men i magen typ Jag vet inte Det bara vibrerar hela kroppen typ Och så känner jag lite i magen Jag, jag pluggar till sjuksköterska just nu mm. Och det jag har fått lära mig att det sämsta ah. man kan säga Eller minst informativa Det är ju i magen Ja jag vet för att så fort jag bara jag känner mig lite konstig i magen Eller typ jag har ont i magen mm. Eller typ, jag målet illa. Och hans pappa vart då? Pekar precis vart? Jag bara, men jag känner bara typ, jag kan inte peka ut exakt vart det är. Men ibland så kan man, jag vänner om det bara är jag. Men ibland kan jag bara så här ha ont typ någonstans. Och så bara, jag kan jag inte exakt se vart det är. Jag bara känner att jag har ont i armen. Och så bara, ja det är någonstans på underarmen typ. Men jag kan inte se exakt vart. Hur ska jag liksom kunna peka ut? Det bara gör ont. Det gör det inte. Jo, men typ. Oh, yeah. mm, jag fick en allergisk reaktion av veckan. Ja. Oh. Känns som att vi bara pratar alkoholer, men så är det. Mm, kids. Don't do drugs. Don't do drugs. Det blir alk stora alkoholpodden kan vi säga. Ja? Oh. Oh. Men som mig. Oh. Oj. Hicka lite och krapa samtidigt. Classy Oh man, yes. Nej, men jag blandade vaniljvodka med cola. Bam. Mm, och det är ju inte för vodkan faktiskt Du, vem var det som googlade? Jag googlade också Okej. Okay. Mm. Jag fick upp på flashback Att så här var det Ja, ah, fast jag fick upp det någon <laughs> annanstans Du nekar inte flashback som en kä oh, källa De, du... är bäst. Uh. De är bäst mm, okay. De är bäst De så roliga ah, ja. <laughs> uh, Och där stod det att det är färgämnena Som krockar Mm, och det, är ja, ja. med vanilvåling ja. ja, i vilket fall som Precis. helst Så Pontus hade på det här Han skulle bara testa, vi skulle ha med det till nio mm. Och så bara på Pontus Och han bara sitter ju så himla röd i mitt ansikte Och jag bara, nej det är det inte jag får titta på någonting. Han var helt röd. i hela ansiktet Ja Galnaste Men det var lugnt jag tog det som en chef och bara, yeah, skaka undan. Det du inte, du fick panik och typ i sängen och bara, Åh, vad ska jag göra? I säger you. Jag googlade och bara, det är lugnt, chilla lite, bara så går det över. Ni väljer själva vilken version ni lyssnar på. Du spottade mig. Mm, det var rätt åt dig, min jävel. Äh. Du bara hittar på saker. Jag hittar inte på saker. Jo, hörde du inte precis när du bara, jag räddade honom? Han låg på sängen och då. Ja, Så var du, det inte jag sa, Nej, nu det du. <laughs> ja, lite. are a liar. Sluta. Ja. Sluta knuffa mig. Jag ska ta upp hela soffan nu. Jag har för korta armar. Ow! <laughs> Bit mig inte. Rätt i huvudet. <laughs> oh. Oh. Sorry, ja. Så det gjorde ont. Ja! Du körde ju tänderna i min skalle. Nä, hade... Relationship goes. <laughs> Nej. Nej, nu ska vi nu ska vi fighta på sånt mm. vis som man gör i monogamös. Monogamas. Monagi Monogami. Monogamitiska förhållanden. <laughs> Jaha. Ja, så nu får vi väl Jag ska jag ska väl gå och lägga mig nu. Mm. Nej, jag ska jag nog dricka lite dricka innan. Jag ser att vi har lite läst kvar på bordet. Mm, det låter nice. Mm -hmm. Men i vilket fall så får inte ni vara med. Men vi hörs troligtvis nästa vecka. Ja, vi får se. Samma tid, samma plats. Nej, jag bara skojar. Vi är ganska dåliga på det här med tider och platser. och så. Riktigt dåliga. Ja. Det beror lite på hur jag jobbar oftast också. Men om ni blir irriterade på det så kan vi försöka fixa någonting. Mm. Ja. Själv rejält då. Själv rejält. Jag kommer in in Vi vibrerar igen. Jag känner det så här. Hör du? Ja, jag trodde det var din mobil, men det var det inte. Nej! Alltså, men känner, det låter som att vibrer. ja. det vibrerar. Ja, crazy. I alla fall. Goodbye, peoples of the world. Oh, hej då! All hey Linne. Linny. Linny's always right. Linny is never right. Happy new Linne, 2016! Linne, Linne